Langabeziaren azken berriak estiragunak eskualegiarentzat. Abendoko egu berriko kontratuak bururatu onduan, langabezia hemendatu da azken irabeteetan hegoaldeko probintzia guztietan eta orokorri 8000 enplegu galdu dira azken irabetean. Hala ere, urte osoko progresioa behatzen badugu hobekuntza bat agertzen da orokorri eta berizikiago Nafaruan eta Batasbesteko langabezia tasa 10% ingurukoa da ego eskualegian. Ipagaldian aldiz, langabezia beti goradua. Kopurua goratzen ari da bai urte osoan, baita ere azken hilabeteetan. Hala ere, bere heina, ego aldean baino apalagoa galditzen da. ama amaringuruan, ala ere.